Заряд вибив валу над моєю головою тимале дупло. На мій пугук упали Лука Хрін та Тишко Миленький, і Сліпченко, і Пукавка. Всі попідводилися і почав повільно сідати Карпош Квиря. Наш найкращий герцівник. Йому пробили груди двома картечинами. Ми підхопили сквирю під руки і перетягли на той бік валу. Очі його затягло туманом, вуста порожевіли. Я знаю той колір, колір смерті. Він сконав у нас на руках. Козаки утирали під, поглядали на бойовищу і глядалися назад, де байдуже котив свої води Дніпро, і де не було видно жодного човна. Колючий ній страху звів судом мої тишкові губи. Вони бриніли не наче з холоду. «Як ти вгадав, що вони зараз стрілять, і саме сюди?» заїкаючись, запитав він. «А що йому вгадувати?» – мовив Сліпченко. «Він знає все, йому і смерть не страшна. Заговорить будь-яке ядро, будь-яку кулю». «Не будь-яку», – заперечив Хрін. «Срібну кулю не заворожить». «Заворожують людей, а не кулі». Я побачив, як вони направляли гармати сюди, і в підносили. Ой, це й так, похитав головою Сліпченко, чого ж сквері забило? Він стояв за тобою. Не знаю, не встиг упасти. Шкода козака, такий герцівник. Лука Хрін скрушно похитав головою. Скучав він за своєю хвеською, поривався додому і чогось не йшов. «Не дай Богу Шинку померти!» Помильниці ціжедівський часто казав, помру на сіті!» «З гармати випалять, проведуть коня з чорною стрічкою у гриві, на могилі поховають!» Помер шквиря на браннім полі, як того й хотів, і палили з гармат тільки з того боку, з польського. «Може й добре, що Карпо погинув тут!» Закриваючи мертвому очі двома бідними п'ятаками, розважливо мовив пукавка. А то вернувся б додому, увесь вік з бабою грисся. А от чи поховаємо його на могилі? Поховаємо, сказав я, і коня проведемо, і чару вип'ємо за упокій. Пукавка підвів угору обличчя, здавалося, він принюхується до чогось в четинистими дірками Кирпатого носа. Поблимав короткими рудими віями і мовив. Піхота йде. У пукавки, за заячий слух є лисик і лисякий нюх. Десь вони за півмилі. Ми оглянулися. За дурної скелі вислували човни. Опачини злітали не на певелетенські руки. Згінці по одному, аби не помітив ворог, почали спускатися до берега. Козацька слава Хортиці там і в сивій і мряті віків. Ніхто не знає гаразд, скільки козацьких християнських душ порятувала Хортиця. На її надії загорялися і опадали попелом на цих скелястих берегах. Хто копав шанці до байди Вишневецької, хто після нього. Козаки Бурого осідлали їх, напівзруйновані, зарослі тернами, глодом, Жостіром, кропив'яною шалиною, там клали гнізда та виводили своїх пташенят, кропив'янки, мухоловки, пастушки та інше дрібне птаство. Хортиця має півтори українські мілі в довжину. Козаки окопувалися в горішній частині, гармати поставили на вищій голові. Давно цвілися на скопах конвалії, зацвітали материнка, Старі діди-дуби прикривали відтям шанців від сонця. Тягкий низовий вітер звівав хмари комарів та мошок, які велетенськими стовпами стояли над плавнями нижній хортиці. Козаки вирубали терни, вирили ще одну лінію окопів, огородивши ними верхню частину острова. Викістили козачий колодязь, поставили чати на чорній та собутиній скелях, а також по інших скелях. У січових воротях, якими можна було добутися від води на кручах та пооткосах, поховали загиблих козаків. Штверю таки поховали на могилі, козацькому сторожовому кургані, але не в труні. Не було ні часу, ні способу робити труну, а в порожній горільчаній бочці Горілку козаки випили заздалегідь за упокій душі найкращого січового герцівника – котрий помер не в шабельному герці, а від гарматного шроту. Поляки гарцювали на конях по обох берегах ріки, над Старим та Новим Дніпричем. Декотрі, розжохавши себе, ставили цапки коні на високих скелях західного берега. Здавалося, вони хочуть перестрибнути Дніпро, і згори впасти на козачий табір. На четвертий день, о полудні, поляки пригнали човни. Кілька домбасів та стернів І переправили половину війська На нижню хортицю І до дурної скелі Від якої впоперек острова покривляли козацькі шанці І почали насипати копці для гармат Та готуватися до приступу Приступати мали на світанні але ще з обіду по небу помчали гостроносі, довгі, схожі на щук хмари, ніж якими болталося темні жовтини, наче курячий розбовтень сонце. Довгим промінням пронизало хмари, а далі вони посунули чорними скиртами і до вечора щільно вкутали небо. І опустилися низько-низько, здавалося невидима рука, притискає їх до землі. Темні, важкі, вони ледве волокли вагітні дощем дерева, На овіді стояли білими баштами, Крізь зазубні яких просувало блискуче м'ячі сонце, На пострах чи на покару людям. На землю впала непроглядна пітьма, Небо було каламутне і дике. І враз задвихтіла загойдалася земна твердь, Здесь змеевые почеры слепутым клубком вылетел в огненный змей.